Egunero eta gauero etorkinak eltzen, joaiten eta bea egoiten dira autobus geltokian. Horietarik zenbaiten artean finkaturik zabaldu dute gizatasunaren aldeko deia ipar eta egoe euskalegiko militanteek. Amaia Fontan etorkinekin kolektibokoa. Hemen dik, pasatzen dira migranteak, eraz egoa aldetik direnak berdinak. Ezagutzen ditugu, egoaldean, iparalean, muga pasatzen dute, mentu bat, entxatzen dira. Eta batzutan, uh, bo, xei, aldiz, pasatu behar dute, lortu arte, frantzese estadora pasatzen. Eskualdun plaza horretan dira, bo, ez dute dirurik, eh, mila ka kilometro egindituzte, ez dute hurik, ez dute jatekorik, ez dute loeteko tokirik, uh, eta zer egin behar dugu. Begiak etsi hemen dira. Egoeraren lagitasunaren aitzinean, alarma pizik Giztu dute, elkartek egindezaketen guzia egindute, bainan saturaziorat eltzen ari dira. Hortik urbil, irigune elkarkoaren bilkurazen momentuan, autetxiai egan nahizietan haien eskudela arrazoaz jabetzea eta atera biden aurkitzea. Pasai diren edo egonen diren pertsonek baldintzat duinak izan ditzaten. Apartamendu edo ganbarak dituzten egita gehiere, laguntza galdegin diete.